La informació local a Ràdio Tiana. El delegat territorial de la Generalitat Salvador Jorba ha visitat aquest divendres l'Ajuntament de Tiana per conèixer de primera mà les problemàtiques del municipi en aquests moments en els que les arques municipals estan en una situació especialment delicada. L'alcaldessa Esther Pujol ha aprofitat la visita protocolària per demanar-li que la Generalitat l'iqui el deute que té amb el consistori municipal, que supera els 800.000 euros. També ha fet la petició de construir una segona escola a bressol. A la sortida de la reunió, Salvador Jorba ha manifestat que un dels objectius de la visita era buscar solucions pràctiques que puguin sortir de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat. En aquest sentit, el delegat del govern ha resumit algunes de les peticions que li ha fet arribar a l'alcaldessa de Tiana. el Pus Futur serveixi més de manteniment que d'inversió, cosa que em sembla molt positiva i que intentarem modificar, conservar el que es té, més que edificar de nou, el segon ha sigut un tema de seguretat, de coordinació o bona coordinació dels Mossos amb la policia local, perquè amb la mateixa policia puguem donar més servei i millor servei al ciutadà. I la tercera preocupació de l'alcaldessa, que també prenem nota, és la de les xarxes d'informàtica, de fibra òptica, que puguin arribar al municipi. L'alcaldessa li ha volgut transmetre la necessitat d'obres de suport a infraestructures de telecomunicacions pel municipi, tenint en compte que el servei a internet ha de ser considerat un servei bàsic per a la població, i és per això que ha sol·licitat vies per treballar a la instal·lació d'una xarxa de fibra òptica a Tiana. Però aquestes han estat les úniques peticions per part d'Ester Pujol, al delegat territorial de la Generalitat. L'alcaldessa ha aprofitat per transmetre-li també la seva preocupació en diversos temes socials. Un d'ells, la manca de places d'escola bressol pública, és per això que ha demanat la construcció d'un nou centre de cara al 2015. Salvador Jorba ha contestat que dependrà de l'evolució de la piràmide d'edat, és a dir, del creixement de la població infantil al nostre municipi en els propers anys. I també en àmbit social, Pujol ha volgut tractar les retallades en àmbit sanitari que afectaran Tiana. Li ha manifestat també el meu desacord respecte al nou horari de l'atenció de l'ambulatori de Tiana Mungat, perquè Tiana patirà una retallada de tal manera que de 8 a 12 de l'Albessa, Sempre es tancarà l'ambulatori de Tiana i això, òbviament, ens afecta. Podem entendre les decisions, òbviament, però jo li he volgut fer palesa no solament això, sinó també i demanat que es liquidi aquells deutes que la Generalitat tenen amb els ajuntaments i amb el cas del nostre ajuntament. Pel que fa a temes de seguretat, Serpo Joli i Salvador Jorba han acordat que el proper mes de setembre visitaran plegats l'Escola de Policies de la Generalitat per tal que la policia local pugui treballar de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra.